qawluhu syarikin mutlaqa andiddina usbihin syarikin mutlaqa wa walidin zal walad wal ukht biqa akadonya Cariin. Ha, Era Nuh dulu dia kata makluk pun ada didin. Ha, bila atas ke situ bermaknanya bersaku takluk pada kata Munazzahan. Halakunihi Taala Munazzahan. Yang mahasuci nya daripada dzib. Maha suci daripada yang melawan ini. Lagi pulaknya mahasuci daripada syibih Yang trupo. Maha suci daripada syariq. Nah, wa an apa syariqin atah pada dzibdin. Tapi bi hazfi harfil atfi dengan hazah harah atas ha, tak ada sebut harah atas kerana darurati nah nak sebut tak boleh Nau mai au pula tu tak boleh an dibbinau sibhin au syari nah ha, tu kis, tak boleh nah, apa nak dimasiin pakai bua an dibbinau sibhin syariqin hmm, tak kata au syariqin atau wasyariqin dengan hazah harah ta. Wa qawluhu dan katanya musanah mutlaqah pula Mutlaqan Semata-mata mutlaq Apa makna mutlaqah di situ? Aifizatihi au sifatihi au af'alihi Ha, maknanya pada zatnya Ta'ala Atau segala sifatnya Atau segala perbuatannya ha, Tidak ada mahasuci daripada syarik yang, yang sekutu Pada zatnya, segala sifatnya Atau segala perbuatannya Kemudian dengan mutlakon tu makna Walatikrora fikalamihi Ha, dan tidak ada berulang-ulang Pada perkataannya Perkataan musonnah Mana ha, Jadi nampaknya berulang-ulang Tikrak dengan kata syirhin ha, Maha suci Daripada dzik yang lawan Da'atawasyibih Yang menyerupai Lepas tu mari Syarikin syarik Nampak berulang-ulang Dengan kata syibih tu Ah ha, kalau satu makna gap berulang-ulanglah. Lalu kata wala tikrarah dan tidak ada tidak berulang-ulang fi kalamihi pada perkataannya perkataan musannaf. Sebab apa kata tidak ada tikrar li anna muradahu kerana bahawa muraknya murak musannaf dengan kata syibhi. Saat itu muraknya ialah makna al musyabihi minal mumkinati yang serupa agak Allah yang serupa tu daripada mungkinah ha, makna perkara mungkin Ia serupa jadi al musyabihi al ladiyani minal mumkinati bae Manna Allah Ta'ala mahasuci daripada yang serupa apa yang daripada perkara mungkin. Ah ha, murad gitu. Ada Adapun syariq ni wa muraduhu ataku wa muradahu atas pada muradahu sat ni. Li anna muradahu kerana bahawa muraknya murak muannas bisyariqi pula. Muraknya al-musyariku min al-qudama'i. Hmm, tak sumpah lah. Ha, hak betul kata syibihin dengan makna yang serupa. Yang tu daripada perkara mungkin. Ha, ada perkata syariq yang sekutu. Ha, yang situ kena ke kudamak jamuk pada qadim. Ha, kudamak jamuk pada qadim. Ha, daripada ya qadim. Ha, jadi tak kala itu murak patawah ya roh. Ha, tak tapi nya maka berlain-lainan bukit-buketi tikrodak dak ngah. Ah ha, ni jo mai hok nini apa ni? Karena ba tak lek ba mengarai ni ah ha, berulang tu dia tak lek cacak pada mengarai. Ah ha, nah bila orang mengarai dia jadi sebok ah hok ha, tulah tu dia tak boleh cacak dia panggil jadi cacak nah ha, pada-pada mengarai maka dia jawab kata dak tak ada tikrar nah, tu minal mumkina allah maha suci daripada yang serupa daripada perkara mungkin ah maha suci daripada syari yang sekutu yang sekutu daripada perkara qatin ah, allah maha suci Ha, maka bila itu mura fa dawayara maka berlain-lainan keduanya apa keduanya asybih dengan acara as itu lain mm ya bi dalil <todohimil> tanzihhi <todohimil> ta'ala anish shariik dan bermula dalil mubtada'ku tu ia menunjuk atas Mahasuci-Nya Allah dari syarik Mana dali kata Allah mahasuci daripada yang sekutu ha, Dali dianya ialah huwa dalilul wahdani yatidah ha, Dali dia ialah dali bagi wahdani al-fahdah ha, Dali akhli ni hmm, Sekiranya kalau berbilang Allah kalau berbilang tuhan dengan bahawa dua tuhan katakan nasjayya nah ha, dia kata aa dua tuhan tu nasjayya tidak sunyi la imma ayattafiqah ha, alah aa muwafaqah wa imunya ayakhthalifa sabit itulah dengan jawab mudah kata apa apabila, apabila berbilang tuhan Jawab dia lama wujud syai'un min al-alam. Nah, saya tak boleh ada suatu sedikit pun daripada alam. Ha tak boleh ada sedikit pun daripada alam. Ha kenapa? Li annahuma imma ayattafiqu wa imma ayyakhtalifa. Dalih hok panje sebut lepas dah tu. No? Lepas tu wak mari ayat dalil nakli laukana fihi ma ilahun illallah fasadata. Dalil wahdaniyat Di sini kata Dalil menunjuk kata Allah Maha suci daripada Ada yang sekutu Maha suci daripada syarik tu Ialah dalil wahdaniyat tu Dah lah ha, Maka kita perala klik sana lah. hmm, Terpaling klik ke sana Pauluhu Wa walidin Al Maha Suci Allah daripada walid, ah ha, walid yang melahirkan. Ah ha, yang melahirkan. Ai wa an walidin. Ah ha, tu pun isyarat kata walidin tu atas klik pada Nah ha, tu. Al Maha Suci Allah daripada zidd. Ha, apa daripada walid. Wali asalnya yang melahir, yang beranak ah ha, yang melahirkan, ha, mana gitu. Kalau gitu yang melahirkan tu berdua ayabankana au uman, ha, abankana au uman, ha, bapa ada ia wali itu atau ibu. Atau ha, panggil wali dua, wali, hmm, perkataan wali kita kata yang melahirkan. Ayam melahir Maka masuk dalam perkataan walik tu dua Ibu dan bapa ha, Panggil walik kedua lah tu ha, Kali kita cuma kata yang beranak Yang beranak Segera perhatian kita Bila sebut yang beranak tu perhatian ibu je ha, Perhatian ibunya. je ha, Tapi tak Alorak ha, dia mula bila kata walik tu termasuk ibu bapa Sebab ha, dia kata Ay wa munazahan. عن واليد اي ابنك انا او امم ha yatide yes, Mahasuci Allah daripada walid daripada yang melahir sama ada bapa ha, atau pun ibu ha, sebab apa kata tafsir ai abankana au umm li sidqi ini ilah bagi tafsir tu ha buat apa boleh tafsir begitu ditafsirkan walid tu abankana au umm Lisri dekil walid bihima kerana terbenar oleh kata walid terbenar dengan keduanya dengan al abi wal um. Ah, ha, tu kata ya melahi, ya melahi. Ah, ha, perkataan kita balik anak tu dia umum lah melegaki anak lelaki, anak perempuan. Tapi kalau kata uh, walid, ah ha, kita cuma bapa, Kalau cuma bapa, tak habis. Kah cuma kata wali ibu tak be. Ayam ha, melahir, ayam melahir, Itu ha, melekapi bapak dan ibu. Hmm tu dia. Makcuh ha, kalau melahir makna beranak, isnak kepada bapak sabak, isnak kepada sabak. Pak ha, ayam melahir hakiki, yang beranak hakiki itu ibu, ha, bapak sabak. Nah ha, tak apa juga. Ha, itulah mana Allah maha tajib. Ini Klik kepada makna dalam pulhu Allah kan, Walam yulad Haa, macam tu Walam yulad Haa, ketua haa Tidak diberanakan Ada ha, ketua haa Nafinya kata Walam yulad Dan tidak diberanakannya Tidak dimelahirkannya Kan Allah Bermaknanya Kalau Allah tu kena, kena lahir Bermaknanya Allah tu anak Ada walik anda ha, kata walam yulad tidak dilahir akannya. Maknanya Allah ni bukan ada dia tu ha, bercerai dari suatu dah. Ha tu semua tu nak tolak pengenggam awal dulu tu. Hmm. Ah ha, Allah mahasuci daripada wali. Tak kala mahasuci daripada wali yang melahir balaisamun faslam an ghairihi maka bukan maka tidaklah ia Allah itu mung ha, <coughs> fasilan yang bercerai an ghairihi dari yang lain dak hmm kalau yang bercerai dari yang yang lain satunya makna baru pula Tuhan ha baru dia berlawan dengan khidam sana pula hmm ha bukan yang kena jadi ha, Allah sedia Allah wujud ya zati wa laysa an wailih wa qawluhu dan katanya musanna kazal dia baca dengan madidah tu kerana duk kanun darurasi eh, tu nak kata kazal waladu tak boleh ha, wa ikwa, wa li walidin kazal walad wal asdiq tak kata kazaal waladu kalau nak kianah hingga waladulah mugo akbar untuk mudadam akar kazaakobaru mudadam kazaal waladu, lah. ah, ah, kaza hmm. waladu. Ananya tapi di sini tu diplomatikan karena karena wazzaen karena daroshaen <coughs> wa walidin kazaal walad wal ah ha, dia kata khabaru muqaddam ah ha, perkataan musannath kazal walad khaba muqaddam kazatu khaba muqaddamun wa mubtada ummu akhirun maknanya ayil waladu kal walidi artinya anak seperti wali juga ha, maknanya Allah maha Suci daripada walad bab tafsir pula dia kata ay atul waladu kal walidi Fi wujub tanazzulillahi anhu. Anak supaya melahir juga yang anak yang dilahir seperti yang melahir pada pihaknya mesti maha suci Allah darinya dari walat. Ah ha, tu dia. Ha, tak kala Allah tu maha suci daripada walat. Ah ha, makna bukan bukan Allah tu yang beranak ah ha, tu nabi betul kata walam lam yalid kita ha, ada baca kulhu allah dia ha, kata lam yalid. Tuhan tidak beranak Tuhan tidak melahir ia ah ha, nak tahu tolak orang iktikaf kata ada ha, malaikat anak Allah ah ha, orang iktikaf kata umzid anak Allah seperti orang Yahudi iktikaf lah. kata umzid anak Allah Ha, orang Nasara Tapi bukan semua dia pecah sama dia pun ha, Setengah pergangnya orang Nasara Dia kata Isa anak Allah ha, Setengah Yahudi Dia kata anak Allah Dia maknanya kata Allah beranak lah ha, Maknanya dalam pergangnya dia tu Allah beranak ha, Dah Isa anak Allah Allah beranak maknanya gitu Dan Uzair anak Allah Bermakna kata Allah beranak awa ha, Arab pula satu dia kata Meleka tu anak betina. Ah ha, jadi Anak betina Allah dia kata. Jadi alakul liha Allah beranak. Ha lalu tu dalam segenap kita telah tolak. Lam yalid. Ah ha, nak ya ya. Lam yalid tidak beranak dia. Ha, nah Tuhan nafikan. Mana beranak itu wiladah tu mustahil. Ha, beranak tu mustahil. Bila beranak tu mustahil kerana beranak-beranak ni melahirkan ini sifat makhluk. Ha tu beranak tu. Sifat bagi yang berharu, sifat bagi kita hamba manusia, jin binatang, ha yang beranaknya. Hmm. Ah ha, kemudian Allah Taala Maha Suci daripada walad, juga Maha Suci daripada walid. Bukan tu, bukan Allah tu jadi anak bagi yang bukan. Tak kala itu Allah bukan yang cerai dari yang lain Dan juga bukan Tidak ada yang lain bercerai dari Allah Lala tu nafi Falaysa'isa <tuh> ha, waladan Nah, Nak tahu Allah <tuh> Maka bukanlah Isa itu an-nah ha, Bukanlah Isa itu Waladan a'ilahu ta'ala Waladan lahu Bukanlah Isa anak bagi Allah Bukan Apa itu kata pergangan itu Pergangan sesat Sahabat Tuhan -tuh. sebut Al-Badli ha, Kita ada misal dalam batihah terajar kita Terus misal jala betul Eh di nafsiratul mustaqim Jala betul jala yang mana Al-siratul lazina anamta alaihim Jala bagi orang hak telah akal kunio ke atas mereka Siapa al-lazina an'amsa alaihim Di ayat lain tu minan nabiyyi wa't-tuddiiqiina wal-juhadaa'i wattaalihhiina aatu ya panggil allaziina an'ama 'alaihim ya panggil al-allaziina an'amta 'alaihim patut sepo gairil al maghdhubi 'alaihim selain daripada orang hak di mereka iaitu ahli yahud wal-liddin dan selain daripada puak sesat siapa dia an-nasara ha dan cerah tersebut daripada Nabi SAW jadi sesak ah ha, tengok ni kata insa anna -no. hmm ya bahasa kata dia kenal ah ha, dia kata dia kenal sebab tu dia ajak orang mukmin dia kata dia kata nak tu hari kaya kata ah puak-puak nasara puak yahudi mas Masih-masih dakwah kunu <Syukur> hudan aw na fara tahtadu So hal hikayat kata orang Yahudi kata, "Mu jadilah berugamo Yahud naca dapat petunjuk Orang Yahudi ajak. Orang Nasora kata, "Mu jadilah Nasora dapat petunjuk Mana masing-masing anggapkan mereka tu adalah betul. Ha, tu dia, tu dia. Dengan siapa Tuhan tolak di ayat lain. Nah, Tuhan tolak di ayat lain adil ka amaniyyuhum. Tu hak kata itu angin-angin cinta cinta kosong saja tu. Dak wa dengan fatoloh. Ah, bal millat Ibrahim hanifa. Banyaklah ayat-ayat tolak. Bahkan kita tetap di atas agama Ibrahim. Ha, ah, dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang dibawa oleh Ibrahim hak sungguh, Ada hak lain dakwa Ya Nasrullah ya ta'aw kata dia bahawa Ibrahim, orang okay. Yahudi kata dia bahawa Ibrahim dak. Wa ma kana minal musyrikin. Bahaya. Ibrahim tidak syirik. Hmm, Itu dia. Ha, itulah pegangnya yang dibawa oleh kita bila kita pergi betul kita main tutur nafikan apa yang diisbahkan oleh orang kufur kafir musyrikin. Orang hmm. kata ainah anna -no. ha, malaikat anak -no. Ha, kita intikap Maha Suci Allah daripada Anak. Ha, itu dia. Maka Allah Ta'ala sebutlah ayat. Lam yalid wa lam yulad. Ha, itu dua ayat dah tu. Ha, maka di sini kata. Falaisa Isa waladan. Maka bukailah Isa tu Anak. Yang ni ay waladan lahu Ta'ala bukailah. Balbah kan? Khalaqahullahu. Hmm. Bahkan telah menjadi akan Isa oleh Allah Isa ni makhluk Allah Bukan bukan anak hmm, Makhluk Allah ha, Telah menjadikannya oleh Allah Ta'ala Bila abai itu yang pelik sikit pada orang ramah ha, Dengan tidak ada bapak Dia panggil luar biasa ha, Menyalahi, menyalahi adat kita panggil jadi itu menjadikan Isa ni Mariam beranakkan melahir ke dia Dengan tidak ada bapa Dengan tidak ada suami ha, Mariam tidak ada suami Melahirkan Isa Jadi pelat lah kira-kira pelak pun pada hukum akar kita harus Bukan mustahil ha, Dia panggil mustahil pada adat Beranak yang tidak ada suami Tidak ada bapa kita panggil Itu ha, punya lahir adat saja Akar harus Hmm. Ah ha, baik Jadi sebab itulah orang Nasara tuduh tu, berpapuh masa tu tu Orang Yahudi pun tuduh Jadi berat sangat tuduh kata Ke Maria berzina Haa puak Yahudi dia ya, tuduh kata Maria berzina Sebab beranak yang tak ada Yang tak ada suami ni Atau berzina Eh tapi tak ada alas kebalik zina tu mula-mula sebab Sekaligitulah muka beranak tak ada suami tu. Apa lagi berzina lah Ha, tapi bila saksi molat ha, bila saksi molat mana Isa sendiri bercakap dia tak dia tu masa kecil lagi ambil ha, berapa hari baru ha, dia sendiri bercakap ah ha, di dia tolak dia nak tuduh mak dia kata zina bermakna dia ni anak zinah lah bukan okay. apa ha, tu ngegi kepada nasara ngegi agak naik ke anak tu ha hey, yang tengok ngegi ha ni mana otak manusia ni kedik-kedik kat tempat bodoh tu Allah hmm. Anak Tuhan Okey tadi eh? Apa kita Tak ada pelat Sungguh pun pelat ha, Sungguh pun luar biasa Tapi perkara yang benar Apa Allah Ta'ala menjadikan Isa Dengan tidak ada bapak ni Kata Tuhan kuasa Kalau kita berasa pelat-pelat sangat Kita tengok lebih pelat lagi pada tu Haa pergi sikit lagi Kama khalaqa adamat Bila abin Pelat punnya sebagaimana telah menjadi ia ya Allah bagi Adam. Ha, kita tengok situ, hmm, tak ada tak ada pelak ha? di insert iser tu tak ada bapa. Cuba tengok di Adam. Allah Taala menjadikan Adam bila abih dengan tidak ada bapa. Padu situ pelak apa? Tak ada siapa kata pelak apa di Adam? Hmm, tak ada siapa kata Adam anak Tuhan. Siapa kata dak, gua kata Adam anak Tuhan. Tak ada. Adam anak Tuhan tak ada. Hmm kata-kata dak Tuhan dia terus dekat Adam. Ha terus dekat Adam. Gitulah. Ah dak siapa kata Adam anak Tuhan, anak Allah tak ada. Apa? Ah. Hmm Ah kenyak dia panggil idrak kenyak naik sikit lagi. Bahkan Adamu aghrabu a min insa. Bahkan Adam lebih pelat lagi lebih ghaib daripada daripada Isa lagi. Ha kalau kira kan nama kata pelat. Isa pelat. Pelat betul ana? Pelat betul tidak ada bapak. Ha Adam bapak tidak ada bapak. Ha, sama baru situ. Pas tengok sekali lagi, hmm, lebih pelat ada lagi. Ha tu kata bal adamu aghrabu ay min Isa. Adam lebih pelat daripada Isa lagi. Mana kata lebih pelat? Haitsu. Ha boleh bawa haitsu ta'liliah. Kerana khalaqahu telah menjadi ia ya Allah hu akal adam min turabin hmm, buat daripada tanah uh, ada to nama ni iso ni tu ada bapak pun daripada mana ha nah cakap -cakap. ataupun daripada roh hmm min daripada roh lah ha, daripada roh sebab dia panggil ruhum ha, apa nama ada ni daripada tanah bila abun wala ummi ha ya, tu tepat pelat lagi dengan tidak ada bapak dan tidak ada ibu. Ha, apa? Bapak dia buat pelat di Isa siapa letak anak Allah Taala yang ada tak ada siapa kata kan tu. Kalau kira ada lah sepatut boleh kata gitu, tak ada siapa kata kan, mai dekat pelat sini. Ha, hati orang sesak dia balak tu ah. Ha, dia tak ada nak kira dah, nak dia pergi dengan sesat dia tu, pegat. Oh, ha, to Allah Taala apa nama ni Di sini kata Maha suci Allah Daripada Walid Juga maha suci Daripada walad Tak kalau itu Falaisa ghairuhu Maka bukanlah Yang lainnya Lain daripada Allah Ta'ala tak kira Isa, Adam Lain-lain Semua melekat Tak melekat Semua yang lain Daripada Allah Bukan Mufafilan anhu Bukanlah Yang bercerai Darinya Dari Allah Satu kata Lam yalid Walam yulat ha, Kita cakap hak tu terlepas habis ha, Suci habis Itu ha, kata yang cakap orang mukmin ni suci Walaupun kita tak pandai hurai ha, Hak kita duk pegang tu suci ha, Suci Habis tu jadi kalau kita tak tahu ha, Pegang yang kita tak reti Tak boleh nak hurai hak kita dia panggil Barang kita duk bawa tu suci Tapi kita tak tahu setara mana kesucian yang kita tak tahu Nah Supaya kita duk makan bagi halal, bagi halal. Tapi kita tak tahu hikmat dia setara mana. Kelebihannya dia setara mana. Kita tak ada kaji belah tu. Ha, sabit bagi orang. Orang jadi boma apa je. Dia kaji muka belah tu. Makanan ni tu, vitamin dia tinggi. Setara mana, vitamin apa kita. Tak erti tu belah tu tu. Ha, tak erti kita panggil vitamin dia bergapar. Tak pandahlah kita belah tu. Tapi yang kita ada makan tu cukup. Asal kita kita tupu pada syarat. Kuluh. Wasyrabu Apa dia tu aa, Kulu mima razafnakum Haa tu Dan apa nama ni Kulu Mim halalang Tayyiban Ah tu Memakailah bagai halak Bagai yang apa nama Yang baik Bila kita tu puat syarat Yang meliputi tibe Ada panggil vitamin Tak vitamin masuk Tapi kita tak tahu Gapak tu Nama dengan ribak Ya suku Baru kita dah tahu Muka tu Panggil tu Panggil tu eh Ha, jadi kita tumpu pada syarat makanan yang halal. Na ha, tayyiban. Ya bai. Ha tu dia. Tu tumpu situ tu yang melekat pi Apa jaga jangan melampau pada adat makan wala tusrifu jangan kamu melampaui. Ha dia. Nanti dia cukup dah tu. Ha hanggo kita tak tahu tafsir dia, tak tahu huraian dan hikmah dia. Ha, bila kita tahu edi kau cerah bahasa kau serena. Ha tu baru kita, kita pegang ni. Kita nak pergi tu haksa. Ha, Tapi gitu ya. Kita tahu gitu-gitu. Ah, eh, ha, tu haksa. Tu haksalah. Bagi sekalian makhluk. Haa tu. Haa tu bila kita Bila kita tahu huraian dia. Oh kau kejap kau kemah. Haa tu. Habis tu kata orang tahu tafsir dia ni lebih. Fardu kifayah ni lebih. Hmm, Sebab dia. Diri dia, dia. Dia dia boleh pipin orang lain. Dia dia boleh tolak segala syibahat. Nak mengelirukan. Dia boleh tolak. Dia boleh sekat ada ha, maka bahjak pada ada alat segala alat ilmu mesti kena ada. Ha, tak ada tu kita nak sikap macam mana? Kita nak tepih macam mana? Ha tanya eh, payah payah jadi sepuluh. tanya, ha, tanya saja sekoda jalah. Sekoda masuk hak rapat tu kuih dengan tangin gocach umuk gitu ya. Ha bila ada alat lain lagi hak cara jawfa dia boleh main. ha tak misal gitu. Misal begitu. Orianya ada pisah ada peda ada kapok. Ha, masalah apa tu Alat peluah kalinya alat, alat senjata api ha. Dia boleh menahan Boleh menyekat ha. Support so, ilmu lah tu Sebab dia panggil alat ha, Alat ilmu syara ha, tu dia sebab itulah ha, Dia panggil kata Ini kelebihan dalam menjaga ugamu Mesti ada ilmu Kena banyak ilmu Termasuk pada jaga ugamu ha, Ni kita nak jaga ugamu Nak kuat ugamu Ngajibu, eh. Ngaji kura Saya ngaji Kadang-kadang kita sendiri Dik mana rendah Banyak mana Nga jihad Usah patah Tenggak Itu ha. ha, kita duk buat Hak tak so, Kita duk buat Hak kita sendiri Saya so, kata Kau orang lain lah Kita duk buat Kita Kau orang panggil Mana Kita duk pandai rendah Hak kita Tak ira Tak ira Bermakna kata Kita duk rendah Hak kita Kau tu Harus peluai hak lain Mana kata Kita tak save Harus hak kita Tapi ke peluai Hak lain Habis tu Orang lain Tindah tu sebab tu kita ada perenuh ke kita. tu di antara lain. Ha, Kalau dengar ilmu mengaji bahasa ni, pandai ke enuh. Ha, pandai ke enuh. Ha, de. Dengan siapa kita ni susah baca kitab, taktik nak baca kitab. Apa ada roh? Apa nak jadi rajok ke? Okay? Sebab ha, tu Kita menggalak ke? Okay? Dari kita mengajir-mengajir lah ilmu alaqnau sorah ha, bala Ana? Ha, nah. Ha, tu dia dan istilah uh, istilah dalam setiap-tiap ilmu tu kita kena mahir. Karena dengan itu kita boleh jagakan akidah kita, amalan kita, dapat boleh jagakan hati kita. Ha, dengan itu rupanya kata menjaga kesucian agama, menjagakan ketinggian agama dan menegakkan. Hai macam panggil berlaku. Ah ha, nak tidak menegakkan ni dengan puang. ilmu tak ada Cuba kira kak. man aradad dunya fa alayhi bil ilmi. Siapa pun mau ke dunia lagi lazim ada ilmu. Waman man arad Siapa pun mau akhirah, fa bil ilmi, lazim nak ada ilmu. Ah nak kedua sekali, Waman aradahuma arada huma, bil ilmi. Ah, lazim nak ada ilmu. Ha, ah, tu dia tengok nak orang nak berbu nak tinggi dunia lagi nak ada ilmu. Nak mengaji tu, ngaji ni. Ha ah, tengok tu nak masuk mana dapat kita. Ha ah, mana tak, ah, tengok tu. Ah, tengok tu. Dia nak beri tapi uh, demonstran nak menggolak. Ah, uh, tu dia. Pinoya atau hatu ilmu. Ah, uh, hmm. <coughs> Kacau nama semua anak anak pernah nak ajar. Ah, uh, dah itu ya. Wuduk uh, da, ya. ngaji dah. Uh, dah aja. Mana ada tu mungkin ngaji? Tu dia. Masalah, mana ilmu? Mana tanya? Ah, kalau kira tapi biarkan saja. Ah, uh, tak dapat cagoh. Lah, hatu tu. Ah ha, mana kata ada sama celah kita sepatut kecet belastu. Ha nah. Itulah jalan hak benarnya orang panggil. Ini nak oiak kan oh, ni. Ada ha, pak nak cerita nak oiak kata, ah ha, kita kena bersemangat dalam menutup ilmu syarak dan ala-ala ilmu syarak dia panggil. Habis, ha, Cuba kita tengok siapa sekolah orang cerdik, orang bijak tinggi pegang isar anak Tuhan. Ah, Baja bagi, roh tapi sikit. Kita yang bodoh tak pergi kot. Tu. Ha nah, saya boleh kaji waktu buat, buat ni tapi pergi pegang anak Allah panawa al-rahman. Uzi anak Allah, tengok tu. Ha nah, malaikat anak betino ni kata macam-macam ni kata tengok banyak ni kalau tengok dalam al-firq segala firqah-firqah tu Allah banyak tak sekor tak terkoyak kata nak ada dia pegang. Macam-macam pegat. Hmm tu dia. Kalau tengok dalam kitab al-firq bay al-farqu bain al-firq. Ha tu. Dia pula apa dah minta maqalatul islamiin Imam Abil Asyari Asyar tu Oh dia rakyat pergengen orang ni, Macam ni pecah ya, belah ni belah ni belah ni Puluh-puluh kuat juga tengok Oh macam-macam pergeng Haa itulah Tapi kita tidak masuk dalam media tu Kita hanya dok turun terjun dalam media Yang bersih dah Inilah pergengen Ahli Sunnah abalah ni Cuma dia umai sikit-sikit Kata orang lain Begitu ya Ha, sambung kata musanah Walafdiqa afdiqa ha, tu dia asalnya wal afdiqi dia ada hamzah lagi afilae supaya wazan anbiai betul ah ha, jamak pada qadiqi atafiu ha, likana syai' in inilah kana syai' in dia hazab baik an diddin shi bihin syarih wa walidika zal walad wal asdiqa ah tak kata wal asdiqa ah ha, ni dia tak termasuklah yang kepala hak dulu mutlaqa sini asdiqa ah ha, tu tu satu ilmu dia panggil ilmu al-arud ah ha, atau kalau lagu-lagu ni dia ya ada ilmu juga suara so, dak bawa lagu aja ya ada ilmu bukan ikut sel ada cara ilmu jangan suara dak orang dak pa dak palu aja ada cara ilmu dia pula main gitar dah ah ha, ya ada ilmu dia kata ada surat dia, ada balas ni, batin ni, rendah ni Ya ada cara dia ha, Ini cara ke si'ir ha, Dia panggil ilmu al-arut ha, Satu ilmu juga tu Hmm, dia kata banyak Ha, sabit je kita ada nasihatnya Kita nak mengaji ni, tupu ke ilmu Kita muda otak dia tengah duk mulat <tuh> Tengah duk cergah dia panggil Kalau getah duk, getah duk mulat Ha, getah duk mulat Minyak duk getah mulat, nah Nanti kita mengaji ilmu tupu situ Tidak ada kadang kita nak mengajik Tidak eh, ada terekat Fahamulah Matang Ego Haa Kepala ah, Haa <tuh> ah, Terekat tu Terekat ni Dia nak pergi ke mana Dia nak jari pergi ke apa eh? Nak boleh Melayah Naik lah pun Haa Haa Kaya tujung Melayah Dukung dia Haa tu lah Dah nak Melayah Ingat kak Na ngai, ha ngai, nak pi male male. Mau boleh gelak kan? ha, ha, lanjer. <laughs> so, yeah, dia ngai tu dia, sorry yes, okay. Amuh um, oh, metan juga. Ha, amat ama pon ni duk amat dah mengaji ni. apa mula tak ada otak ah. Ha, tu dia. Nampak telah, nasihatnya jangan kita tak duk banyak perkara. mengaji kita mengaji sudah. Ha, kita mengaji, kita dak lemeh dah mengaji ni. Ha, ba taqwa lah we mengaji ah. Ha. Haa, apa kalau itu nak tunggu mengaji rumah tak ada. Tak ada. Bebalagi kita akan muda Apa pada salah kita Tuhan. Betul dak nok? Kerana apa? Tak nok. Tak terima suka apa? Ah ah. Amalan ini kelebihannya gini gini gini gini. Tak boleh gani-gani, mudah rezeki. Ah. Anjahannya jadi punah. Pahamlah tekah juga kita mudah ni tekah tu. Lain pada awi hak nak akhirat no nak jalannya amak ani ha, jalannya ama ada silsilah dia nak jalan akirat ni dak kita pergi-pergi mano nak gapo ha nama kata tiket tak masuk tiket kok hulu Tak masuk sapa ah hmm, tu dia Dia tak masuk jangan bu perlu tu ah dia peng kata benda lagu tu dia punah kita dia punah tak kita. kita dah karena kita dak nak pada suatu cara paham ambil ambil ambil zikir hak eh? tuuhan buat dak baca dak nak hak tu ah tu dia punah mm tu dia Ha, habis ha, Wa munazahan anil asdiqai Wa laysal jam'u muradan Haa Pulak dia Jadi dah dia tak kalau mari kelimuh pulak dah tu Asdiqa Kelimuh apa tu Kelimuh jamuk Jamuk taksir ya eh? ha, Asdiqa af ila, Jamuk daripada fadiqin Fadiq Asal arti fadiq tu kawan Masa kita kawan nak kawan rapat Sadi Haa Jadi tak kalah sebut jamuk Dia kata jam Bukanlah jamuk itu dikhanaki di sini Bukan murak jamuk sebut apa jamuk Makna jamuk lah Bukan murak Balil muradu Bahkan yang dikhanaki di sini Ialah al jinsul sul mutahakak ha, Nak jenih Ya yeah. hmm dia. Yang terbenar walau fi wahidin walaupun pada toreg apo tak apalah. Ha karena apa tu itulah 8 jamak 8 tasniyah pun bila pakai jenis bukan murak makna dia dak. 8 tasniyah bukan murak makna dua dak. 8 jamak bukan murak makna tiga suku-suku dengan lebih dak. Ha, naknya jenis kalau jenis gak tak kira. Aso ha, pajalah. Ha maknanya Maha suci Allah daripada kawan Sudah Bukan Maha suci Allah daripada biber apa kawan Haa bunyi biber apa tu kak Kuih-kuih kalau -kuih. jamuk maafal wahi kak Wah wow, masuk tas ni ya Tak buka murak gitu Naknya kawan Jenis kawan Terbenar Kalau so apa tu lah. Haa bukai, Bukailah jamuk tu murak di sini. Balil muraknya Al jin sul muthaqqaq maknanya jenis eh, yang terbena yang teral mutahakiqu jenis yang ter, yang terbena ia ya. walaupun wahidin dan jikalau adalah apa dia tu al jinsul mutahakik fi wahid pada seorang aja ya. maknanya maha suci daripada kawan kalau seorang kawan pun maha suci apalah berbilang hmm. waliza dan kerana inilah ah kerana mana tu waliza ai li al murad al jins al mutahaqqiq kerana murad murad di sini ialah jenis sabe ninglah qala al mutannifu telah berkata oleh mufannih sendiri iaitu syekh ibrahim al laqani syekh ibrahim uh, ma kita ni kata sendiri di mana tu fi kabirihi dalam kitab dia al kabir sarah kabir dia Moga ha, dia matai dia ni, dia, dia sarah sendiri banyak ni Sarah hak kabir, sarah hak sarah hak wasid, dia sarah ha, Musanah kita sendiri Apa ha, tu anak dia, sarah tu Abdul Salam, Syekh Abdul Salam tu anak dia Anak dia sendiri, sarah ha, Matai hak bapak dia, anak dia sarah ha, Ni hak dia sendiri sarah, sarah kabir, sarah wasid, ha, sarah wajib hak dia sarah diri Itu ha, dia swarik, ha, sarah swarik khasiat arah dia. Maka dalam sarah kabik dia tu dia kata begini. Wa yadi buttanazzuhu 'an jinsi ha jatuh titik nun tu. Wa yadi buttanazzuhu 'an jinsi al-afdiqi. ada dan waji ulil maha suci yakni tanazzuhullah kedai alilal alilagasi mudaf ilaih. Wa yadi buttanazzuhu ai Maha suci Allah An jinsil asdiqai Dari jenis kawan Haa tengok Musaniah kata sedikit Jinsil asdiqah Maka ertilah kata Alaih La pada asdiqah Dalam mata dia ni Alihlah jenis Mana kalau jenis Batal makna jamuk Haa Bukan murak jamuk Bukan murak tasniyah. Haa mana Jenis kawan Tak kira sahaja pun Allah maha suci Hmm Pendek kata Nah Kita iktikak di mukhalafatuhu lil hawati Wahda niyak tu Termasuk habis dah dengan jalan Melengkapi dia panggil Cuma ni dia panggil dengan jalan hurai Habis hmm, Tak kalah tu nak lerak pergi Pakar makna haa, Nak lerak pergi kepada makna fadik lah sikit tu Panjir dah lah Panjang turun pergi Setakat tu lah dulu Kita ambil semula ni, ni Nak lerak pergi kepada makna fadik tak apa wa fadihuhu huwa sadiqu fi wuddih bihaythu yakunu ma'aka bil haqqi wa yadurru nafsuhu liyanfa'aka ha cuba tengok mulalah tu